Üzlet és jótékonyság. Sietek. A szegény koldus ott okvetetlenkedik a lába előtt, csak nem felbukom benne, ahogy minden áron utól akar érni. Hiszen nem vagyok rossz ember, ha tehetem. De ez kicsit sok azért. Két percen belül ez már a negyedik. És valamit óbégat mellettem szegény. A koldusok évezredes halandzsáját, aminek nem a tartalma, csak a hanglejtése fontos, a könyörgésnek ez a speciális muzsikája. Az a gyanúm nem is mond semmit, értelmetlen szavakat legfőjebb, benne van Isten és a fizetség, de jobb nem kutatni milyen vonatkozásban. Idegesen keresgélek a zsebeimben, valahonnan egy húszfél került előn a hála Istennek. És már nyújtom át, és már meg is feledkeznék a dologról, Már régen másra gondoltam volna, Soha többé eszembe se jutott volna, Csak úgy, mint a többi. Én mentem volna jobbra, ő balra, Az arcát se láttam, csak a hangját idegeztem be. Bármikor, ha újra hallom ezt a hangot, Gépiesen benyúlok a zsebembe, És ha van nálam 20 filléres, szó nélkül átnyújtom, Eszem ágában sincs érdeklődni, jogosult -e a koldulásra, Megérdemli-e a könyörületemet. A koldulásról az a nézetem, hogy aki húsz fillérért ennyire megalázza magát, okvetlenül megérdemel húsz fillért még akkor is, ha vagy a a takarékban. De egyszerre csak látom valamit nyújtogat felé, mielőtt átvenni a pénzt. Oda nézek, hát cipőfűző. Ja, maga cipőfűző tárul? Igen is kérem, 20 filér. Megállok, a 20 filért gépiesen markonba kombasorítom. Cipőfűző. Aha, csak ugyan. Cipőfűző véletlenül kell is. Mutassa csak. Nézem, ráncigálom. Na, nem valami erős. És mennyit kér érte? Húsz fillér. Na ne mondjam már ilyet, mindenütt tizennégyért kapni. Ez angol áru, legtartósabb cérna. Eszembe jut, épp a minap jöttem rá, hogy apró összegeken fogok spórolni. Tizenhatot adok érte. Tessék. Átnyújtom a húsz fillért, kotoráz, keservesen erőkotor négy fillért. Elsőjeztem, és egy másodpercnyi kellemes, diadalmas jó érzéssel megyek tovább. Mégis ügyes ember vagyok. Tudok alkudni ebben a cudar világban. Négy filért spóroltam. És nem veszem észre, hogy nem négyet, hanem huszonnégyet. Hát azért megy tönkre a kereskedelem. Jobb üzlet koldulni.